Тільки вашому синові шість місяців? Шкода, Софія Андріївна, шкода. Маленький хлопчик без мами, це дуже погано. Софія похолола. Вже не переляк, а паніка охопила її. Що він має на увазі цей Павло Іванович? Що він має? Відчула, як по животу заструменіло молоко. Груди, кам'яні й важкі, боліли нестерпно. Що він говорить, цей чекіст? На що натякає? Софія Андріївно, от папір, от ручка. Напишете, покличте. Вони знову наче пройшли крізь стіну. Софія перестала сприймати реальність. Вона уявила себе в камері поруч з Ірою, потім у таборі, а Павлик залишить себе з мами, плакатиме, а потім забуде. Так, ручку, папір, писати. Господи, молоко зараз потече на підлогу. Сукня вся мокра, начхати, хай тече, ручку, писати. Що писати? Софія згадала Віктора Анатолійовича на зборах, як він сидів, обхопивши голову руками. Як потім дивитися йому в очі? А ніяк, не доведеться. Він буде там, де в очі йому заглядатимуть білі ведмеді. Софія зрозуміла, що не може взяти ручку. Не може і квит. Не тому, що така принципова чи смілива. Вона просто не може. Павла Івановичу голосно покликала. Миттю вбіг біго той молодий, симпатичний, навіть з вусами. Чому Софія раніше не помітила ці розкішні, козацькі, шевченківські вуса? Софія Андрійовна, вже написали? Ні, і не буду. Покличте Павла Івановича. Вона вирішила дістати з колоди козирі. Як не допоможе, то принаймні не нашкодить. Павла Івановичу, ви не все про мене знаєте. Що ви маєте на увазі? Якщо хочете отримати про мене більше інформації, зателефонуйте за цим номером. Вона написала на листку великі цифри. Павло Іванович збентежився. Телефонувати Олександрові Тимофійовичу? Так пізно? І підозріло глянув на Софію. А звідки вам відомий цей номер? Не задавайте наївних питань Павла Івановичу. Софія відчула близьку перемогу. Ще один удар. Якщо хочете, я назву номер вашого власного телефону, от того, що у вас на столі. Звідки ви? У довіднику прочитала. Ну що ви, чесне слово, задаєте запитання немов першокласниці? «Звідки я можу знати номер службового телефону начальника районного КДБ, як не від нього самого?» «Від вашого попередника». Софія благословила свою діряву пам'ять, в якій, на щастя, заплуталися ці п'ять цифр. Колись іще у тому іншому житті... Ці цифри назвав їй жартома Арсен. Телефонуйте, і він сам вам усе розповість. Запитайте ще, чи можна зі мною розмовляти у такому тоні,